se umflă și crește și crește, cât să-i îndoaie grumajii, cât să-i plece genunchii. Înfricoșat, împăratul se luptă ce se luptă cu nevăzutul vrășmaș, dar la urma urmei nu a avut ce face și căzut cu fața în jos, potidindu-l plâns amar. Sor, surioară... liniștește te de rog-u-te. mi peste, peste putință. Te știu de o viață. Nimic nu ți-a fost peste putință. Oh, surioară... Te-ai bătut cu atâtea oști și și ai biruit. O, aveam brațul tânăr. Făria ta n-a stat nici când în brațul care a purtat paloș. n dar în brațul. Ce vrei să zici? Ea s-a vădit cu deosebire în cum gândurilor și îndogoarea dogoarea inimii. Ah, în chipzuința dragostei pentru a pentru tăi, pentru mărul tău cel bun și da. mare. E, poate, poate să fi fost așa. Da, așa a fost, știu bine. Și de aceea suferui. Liniște-te, ta, Și fratele meu, drag, nu te lăsa. La urma urmei, la ce bun, de coasa morții nu mă pot feri la nesfârșit. Dar nici ah. să te socos mai dinainte învins nu-i drept. O, sfetnic al meu, prietene. Curmă-ți o șoftatul, moartea însă-și pregetă-și dă înapoi, atunci când cel de dâns s-a însemnat, cu hai să-i împotrimi. Ah. Îmi dai nădejde. Nădejde înseamnă deseori putere, puterea de a-ți spaimele și de a-ți împlini toate câte-ți date dinaintea ultimei călătorii. Cu nu sunt împlinite toate? Ai hotărât în mâna cui să pui vrednicul sceptru, domnița cea mezină, cu cine o să o împluțești? Da, e drept la cel ce-mi va urma Ți-ar cuveni încă să cuget Da, așa e bunul meu, prieten da. În datorirea asta trebuie să o împlinesc Cât mai degrabă Așa voi face negreșit Și am să-ți spun la vreme Maria ta, Esi bucuros văzându de parcă mai tare Mai luminat de cum erai când am venit Aha. Se cheamă că n-au fost degeaba vorbele Au fost chiar prea bine venite Te las, vă las cu bine Să te las și eu?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 nici nu știu de apuca măcar să-l văd. Nu mi-e prea limpede. Nu-ți este încă îți va fi, dacă-i s cu luarea minte, tot ce mi-a spus de mult și mie slăvitul nostru tată în cel din urmă ceas al vieții lui. Și atunci, atunci vei înțelege. Meu, și, și poate încă încă și mai slab. De aceea, iată cheile, iată și ruga mea. Spune, spune. Scopoară în puterea nopții sub talpa palatului. Străbate tu spatul vădăile ale cărorgușii le vei desfere cu cheile astea. Și, și din tot ce vedea și auzi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 Mă din calea mea. Fratele <sus> <sus> meu drag, ce <sus> de -i știut. ce te-ai trimis? de capete și tot atât de de foc însemn al și grozimi. Ce mai zițează? Când, când sunt, n-am mai văzut. Treburi ca o trestie. Recunosc. Dar... Orica, cum un pui golaș. Bă, tu, de Așa e. Și graiul ți-a pierit, da? Nu, nu, cred că și alții, dacă... Ține-ți firea Câte vreme cheile tu patru le mai am da, da, da, le, le mai am. Cu toate slăbiciunea ta, ești zicit mai oh. tare decât mine. Dar. dacă mi le-ai, da, dacă mi le În ruptul capului! I can't Mama mi-a spus din el! eu, bai eu! Ba eu, ba eu! și ceala încă au mințit de bunăstă! No, da, da. pa pe mine m-a mințit! Pe mine, crezi? Nu, nu! Nu! Nu! Nu! Nu! Așa e. Nu! Nu! Nu! Nu! Nu! Nu! mea Nu! Nu! Nu! Nu! Nu! Nu! Nu! Nu! Nu! Nu! Nu! Nu! Nu! Nu! Nu! Nu! Nu! Nu! Nu! E vreierea se și slobul de n-am să să se împrește prin lume. Că liniște aici și câtă pace. Lăcașul înțelepciunii altundeva nu poate fi. Deși tot nu înțeleg de ce și ea îndemnițată cu patinile la oaltă. Tatăl meu să fi voi așa. De ce? De ce? Se i poată fi supuse numai acelui al cheie Mai acela, ori aceea să se poată bucura. Dar asta e voință de slăpâna tot puternic. Și prea poate. Oh, tata, iartă-mă că-ți judec voia peste veac, dar eu și veacul, știi, ne-am cam schimbat. Și drept aceea nu pot înțelege. Liniștește-te. Nu-i greu. Gândește-te că în clipa asta e mai cu grabă pricina ce te aduce. Știi? Adică ce mă miri. Ești singura în stare pe toate să le știi. Fratele tău, nici vorbă te a trimis. Chiar, Gir, simt desfârșitul pe aproape. Eu o spaimă, mai crezi. Sunt pe deplin încredințată. Va mai trăi atât cât să-și vadă urmașul înălțându-se pe tron. De ce am și venit să-i spui? Cu sceptrul să îl deie și cu mâna jingașii mezile? Ah, tocmai. Unui svednic, unui ăștia în viteaz? De data asta, unui om de rând, dintre aceia care ca țarinelor roade. Să-i fie acum alesul? Unul care nu are alta acoperă decât cerul, dar care, cântând din fluier, îi va lumina domniței, obraji tineri și viața. Ce înseamnă asta, Zori. grăbește de aluzii, poate cele bune, în rele în se vor te face. Plec tot acum, pentru povase mulțumindu-ți! Din fluier Îi va lumina domniței obraje tineri și viața aha, Și altceva? Hmm, atât a spus, numai atât Prea bine Domnia sa întâiul sfetnic prin preajmă? Tocmai bine aha, aha, aha. Aici sunt, Maria ta Dă de îndată poruncile de trebuință da. Călăreții să pornească să cerceteze dealul și câmpia tot cuprinsul. Vreau să-mi cunosc urmașul. astăzi încă, înainte ca soarele împurpurat să apună. Eu Știu, știu, dar caie sunt spumați. Și asta e drept, că fără dânsii... partea n-am putut ajunge. Iar stați. Treceți. audu Parcă și eu. Și chiar pe aproape. Cred că e colea în Vulcea. Să mergem, da. Plăcăule. Mulțumesc, asemenea și dumneavoastră. Când ai frumos? Dacă mi-i drag. Ea spune: De mult ai învățat? De când mă știu. Când ostenez la seceră mă hodinesc cântând cu fluier. Așa. Așa, domnul Dar, cum să spun, apar de seceră și fluier. Tu altceva ce mai poți să ai? Să ai? Să faci? Altceva? Ce altceva merge? Păi, mai știu și eu, hă? Câteodată parcă mi-ar plăcea să crească grâul mai înalt. Să aduc mai multe bucurii bătrânei mele, mame. Celor din preajma mea. Da, destul! Luați-l! Domnia ta! Dați-i și lui un cal, nemțacem la palat. i mă nu vreau. E, că îi poate după tine. Degeaba, hai, frate meu, degeaba. Da hai. ce am făcut? Ce am făcut? De mâi și ca capul ne trebuie. Ce ai făcut? Ce n-ai făcut? Nu am, a -am. de când mă știu. E ți-ar fi trebuit. Hai, să mergem. Hai, hai, hai. O sfarte ne Vâlceaua asta nu mai flori. Am să mai vă doare cândva. E? Ce l am adus. Da, el e cel nume căutat? E neîndoielnic el. Eu? Nu sunt eu, Maria. Staci! da te De unde știi că nu ești tu? Că de când n-am strânjenit cu o vorbărea pe nimeni. Și n-am poftit la bunul nimănui. Prea prea La drumul mare n-am plândit ca să mă alege calariții. De când mă știu eu am trudit din greu la pluc și seceră și rare ori mi-am malinat tristețele cântând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 cu tot sufletul deschis spre bucuria Lui. Când și dulce ca o tata, tată, poruncește să vină și mâine la parat, și mâine și poi mâine și... Oh, chiar atât de des! Cât de E ca o vrajă care luminează obrajii în o potriva. îți răsplătesc bucurie ce mi-a dăruit. Mulțumirea ta, domnițe, e răsplata mea cea mai de preț. Ești acum cu voia dumneavoastră. Tată, nu voiesc să plece, spune-i, roagă să mai stea. Fi pe pace, mm. fata mea. Va rămâne aici încă multă vreme. Oh. Eu de ce-aș mai zăbovi? Ți-am mai spus, fiindcă tu ești cel nume căutat. Nu să fiu eu de vremeții. Degeaba te împotrivești. Tu ești acel pe care înțelepciunea însă mi -l trimite, ca să-l înalți acum în scaun, șeptul de aur să i dau și mâna fetei mele dragi. Măria ta, ta, nici soarele nu crește când mă bată în mi da toată oh, fiul meu! Eu să mă sui în mi împărătesc. Când n-am de meu a avut în verdea fânului din nuncă și în loc de altă acoperăm doar cerul nopților de vară. Așa hotărât înțelepciunea, palatul de creștar să fie de acum încolo adăpost, dăpost deopotrivă în ceasuri de lumină și într-acelea de restriște. Să sune trâmbițele, tot norodul, sfertnicii și oastea, Brunțile să-și plece dinaintea tinerului Crai. Intereții să-și arate meșteșugul, Pivnicerii să dea ceplă polovoace. Oioșia se cuprinde tot palatul, azi la nunta fetei mele dragi. Mă frică! Dormiță, dragă mea! Te uite pe fereastră! Te cei pe ca florile să-mi dai! Și de largă ca să Spune! Spune, ai mai văzut cândva asemenea furtună? Cât m-aș Mă știu, Mă rog, te rog! Mă rog! Mă rog, mă rog! Mă rog! Mă rog! Mă rog! Mă rog! Mă rog! Mă rog! Mă rog! Mă rog! Mă rog! Mă rog! Mă rog! Mă rog! Mă rog! Mă o temere. Adică? o furtuna asta nu e ca celelalte. Oh, cerului și atâta. Dacă pricina e alta... Ce vrei să spun? Ce vreau să spun? Unde sunt cheile? Ah. Tus patru cheile, ce ți le-am dat? Cheile? Mă Moiata ah. că în mare grabă de spaimări, repunos pe linspeți le-am scăpat. Ah. Așadar, din vina ta... O clipă, o clipă, am avut Dar pentru clipa asta atâtea rânduri de urmași vor suferi Iartă -mă, prin veac... Iartă-mă, te rog. Tot e acum. Oh, vieții mei copii, cu ce mași va trebui pe piață și pe moarte să vă bateți. Tata, te știam mai tare. Ah. Zarva se destramă. Vânturile se pierd. Nu, no, e o părere numai. Nu va Nu Cum adică, dar? asta, noi, scară acum, vânturile rele, vânturi trecătoare, care acum se arată și acum se pierd. nu înțeleg, O stârnire crude, patimile umenești au scăpat de sub zăvoare lenea Răutatea și trupia. Ori să meargă în lume și o să cuprindă minți neștiutoare prea nevinovate și prea slabe încă, să le stea împotriva. N-ar fi cu putin să Dă ne dăm felva. Ce? Și cum să face? Să le stăvinim puterea. Oh. Singuri n-ați putea, oricât de mult va îndemna dorințele de bine. Cine să ne ajute? Când e în jurul nostru numai slăbiciune, se vorbește. Spune, tată, cine? Așteptați înțelepciunea din adâncul ei să iasă. mai ea, slăvita, poate brațul slab să-l întărească, mintea crudă de asemenea.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 cât despre ceilalți ce să mai vorbim.